Ira, Xiko, ez da bai den tenoreaz, eh, atzo eh, John Garbendiak zion bezala tenorearen menpe girelarik egun ero. Telebista ipatuko dugu pixka bat. Telebista eta zentsura. Horrekin azteko, Frances Telebistan zentsura kasu bat haipagaidazken egun hauetan. Aspaldi entzun ez genuen afera bat, eta Big Malion. Ozigira Big Malion aferaz, do, bai, aferan txartuko. Bainan, harre uh, surimaz eta kanar anxene edabideen arabera. Francescate, publikoa, tentxiopeanda pixkabat azken egun hauetan. Elize Luce, uh, beraz aurkezletak azetarian, wai espezialeko aurkezle, aurkezle berriaden aurrein. Michel Field, uh, beraz susendariaren artean, hor bien arteko gatazkaño bat, edo dexadoztaxo nondibat egan man dugu. Politika orde lako eta bai bereziki genera Nicolas Sarkozi erditsutan gatazka zer da. Me telebista zuzendariak nahi duela etogarazi franziako presidente oia izar bat. Telebistaren politika emankizun bat eta rat, iraila Eta negozioan, dira zkinanen, eta negozio hortan trukean beraz galdetzen du. Bere taldeko kazetariari, Big Malioni buruzko erreportaia ez azaroa intzin edatua izatea. Lako zerbait bada horribelean. Elis Luce, ez da ados, hilabeteuntan edatu behar zuten, tartean elkarrizketa berezibat, badelarik Sarkozi posizio txarrean emaiten duena, beraz Big Malian afera hortan, eta hori ez da on biztanda Nikolaren zat, le republiken alderdean autiskundeak baitira, primarioak, bakizue, presidenzialetan, ez dutena errepikatuko, petxot askia ipatzen dela, bref nola aterako dira enortik, horre ez nahi, xeritaxunetan xartuko, baita izkera marmila elementu espikatzeko, eta ez dut sober gorik emankizun astapen hau uh, pizutzeko, Baan bai hemen poderea eta edabilen arteko elkar kontrolak.zenxura baino autozensura hau da azkenean landjesena guretzat. Euskal Telebistan eh, pasa begir dena ere beste, E batetakoa or, beste gauzabaitzu baitira ere jokoan, eta xare sozialetan ere, eztabaidan egon dena egun, usko lege biltzareko lau autagaiei buruzko erreportai bereziak prestatu zituzten ete eta beraz, lauen artean, otegi bazelarik. Eta berriz ere, otegi gatazkaren erdian. Gero, depenitzen du, nundik begiratzen dugun, eh? usai amezala, Espainian, hor da, ere erdian, eh? betik akasak atzen baitu, Espainiak hori ere izaiten da ikuspegi bat. Dena dela, ETVk erabakidu, erreportaiaren bigarren partea, ez edatzea, otegi beraz, tartean delako, eta hautagai izaiteko debekoa, eman diotelako, beraz atzo ez zuten edatu erreportaia Twitteren, batek erranduen bezala, uh, estatu baten zentsura baino, prentsaren autosentsura estatuaren onerako beti. Telebistako putz hutsa utz irraziko hitz apitz? Hitz eta putz. Eta lasteer, maindimurua zinuen, aipatzea, enzulearen iritziaren atartea ostegunero izanen da orain, maindimuruari itza emanen diogu. Gure mundua benen, um, beste aldera du. Meindik, interesgarriak usiko duzu gogoetak ere ekarazten dituenak euskalegiari begira. Anakten, inoren, eron, eron, niren, e inoren, eron, niren, e kantu berria, disko berria, aterako baitutera ester. E e Aurearen bekokia Zal eskullirania gitu zten Aizpapi, galant, xarmanta Zalideki baten aurrean Nunaire urtinduak Lora multzo bat blaintzen du Sartzen dute aurra Taintziak, Ustitako bere ilaia ugarian Aienak Zin Sorgin Eta izugarriak Gabiltza ibilian zo estigo rien urriña darien aiterna sikaratia situ bate kaldiskatena espainetan darabilten txua hala dara, salba eh? Ta son lu menchuar, Hai en veta eta dela zaileak hala deitzen da kantu hau inoren eroni taldearen azken kantua edo bederen azken diskotik ateratako kantuetariko bat diskoa beraz atera begi dute bide huttzen manatzen aldaididori zaila danik. auginuen nuen beraz, a kezpen kantuino bat Terb hutpi hit Hiz eta putz! Eta laster gurek iran jostuki musika zaritzeko Fred Beruat eta Lehenik, xoinu hau bideo hau ztaurengoa hainan berri zagertu dute xarean. Benkoa je veux apprendre le basque? Parce que je ne peux pas vivre au pei basque sansa aprendza sa lang. Haini euskal musikak eraman dau euskal luntxentitzela eta ondorioz... Je suis né au pays basque, c'est ma langue maternelle que j'ai un peu perdue et je souhaite me réapproprier. Moi bon, aussi à mon tour, j'aimerais un jour pouvoir enseigner le basque. Je voulais apprendre le basque pour l'utiliser au quotidien et la faire vivre. Aikaren bideoa hemen, beraz, lekukotasun uh, desberdinekin. Euskara ikastekotan direnenak, Euskara ikasi dutenak, ikastenari direnenak. Aikak ere bere sartzeak egiten baitu, uh, sartze desberdinak aipatzen baititugu, horretarazten dugu, beraz, aikak ateak idekiak dituela Euskara ikasi nahi baduzu, eberbaz duzu lehtuko egiten ari naizena. Baina lasteak eskezkatu eta besteak beraz, lantzeko... Uh, orain da tenorea eta orain aldiz maindi murua entzulearen iritzaren tartean zuri aski da lagunak aski aldaketak egiteko garaia heldu da ezin dugu olaz egitu egoaldea gutxi esten dugu gure hiru probintzia iso bizigira eta ezkira bat ere interesatzen Nafajoaz, Bizkaiaz, arabaz eta Sointzen lagu ahena? Abai, gipuzkoaz. Aiak aldiz, usueldu dira unat. Ados, ados, ezantza mehkeago da ipajaldean, gara garrnoa ere, kajikana initzaz jende gehiago Bilkida urtean zeax. Beste giro bat dugu funtsean. Ez da ala ere ahazoen bat, zentroa naturalki ipajaldean duen euskalegiaren zati eksotiko bezala kontsidera ditzagun. Telebista nadibidez, behar ezkoa oteda emengo eta ango behiak bere iztea. Begisail nagusiaren handik aparte, 6 minutu tristez, egoaldearen orena pasatzea. Jajera aldatu behar dugu. Begiak ideki. Ezin dugu egoaldea, paisaia berde eta erikiki zosarturiko postal bat bezala bakarrik begiratu. Ipajaldean, aho jukatzen dugu, Euskaldun petoak girela. Gure haugek, Euskaraz bakarrik dakitela. Baina, urtean behin euskal kultura sustengatzeko, donostiako asten agusira joateko indaja egiten dugularik, iguz kipean ahatsalde bat pasatzera, hain eksotiko zaizkigun paisaia polit, dantza fin, botze der, eta euskalkiaren musika entzuteko, espainiara joan girela ejaten dugu. Euskaldun petoak ez, euskaldun petioak gira. Egia da, ipajaldean dugun autonomia egoera, eta euskararen ezagupenaren ondorioz, egoaldean baino bide gehiago dugula. Hango haujak beraz, hemengo Euskara anidatzitako matematika, historia eta eskola liburuekin handitu dira ikastoletan. Mahazkibizidunak lapurteraz, suka eta siberutajez Euskaratuak ikusi dituzte telebiztana. Ondorioz, gure Euskara dute eredutzat eta gaixoak kantatzen dutelarik ege hauzkatzen entxatzen dira, beraien espanyol erreaz lotxaturik. Eta guk, bertso-sapelketa ant bat antolatzen dugularik, hogeita lau bertsulari autatzeko, siberu basena afajo eta lapordiko onenak hartzen ditugu, eta gure euskal kontzientziala saitzeko, egoaldeko bat atxematen saiatzen gira. Hogeita bi euskaldun, emazte bat eta egoaldeko bat, irekidurarentzat. Agian, lastero hartuko gira, bidasoa ibai bat baizik ez dela, Eta gure eskudela zeharkatu eta beste aldean ze Pokemon gordetzen den deskugirtzea. Maindi murua mileeska zuri eta iduriz baliudu du bidasoren bestaldean Pokemon bizikiederak badida hemen bezain ak gainera, Mil esker, laster behorain goazen musikaren tenorea Euskal Herrian gelditzen gira ostegunero gurekin izanen dugun Fred Beruetekin Hala bai gaur behasainera nikin proiektuaren lehen diskoaren deskubritzera Iki inizenaren gibelian gordetzen dena, Igor Alustiza beha saindarra dugu. Gure gizona, kikitan, lehenik gitarra jotzen ikasi zuen. Asta Michael Phil edo Jean-Michel Jarre bezalako artistak entzuten bazituen ere, berantago, Nirvana eta estatu batuetako grunge musika ezagutu zituen. Horrek, bere musikaren percepzioa erabat alatu zuen. Eta guberaz nikin izenarekin ateratzen duen hies izineko lehen diskoa. Lanak bederatzi kantu biltzen ditu, kasik horremateko iraopenarentzat. zat. Betidanik lagun batzukin jotzeko usaia abalima zuen ere, alustizak kantu hauek bakarri lanuditu etxean, osagarri harazuak ukantzituen garaibatean. Zentzu hortan disko hau alako terapia bat izan da beretzat. Gaur ikaratuz, oiukatuz, oh, Bezgattu Ezen batzuen aipatzeko, disko honek nahin itxneltz edo tul bezalako talen unibertsuetara eramaten gaitu. Doinu elektronikoz, piano ikutuz eta bertze esperimentazio frangoz aberastua den jok industriala dela errandaiteke. Gipuzkoak artistak, metalgitarren gordintasunaren eta haotxen melodiaren arteko oreka perfektua lortu du. Modu berean, kantuen egiturei eta garapenei buruz egina izan den lana, zoragagia izan da. David Maisea no Taupada ez ditut zo u mailan egina izan den lana ere, ez da makala izan. Egia da behar bada, hautsaren gitageen, baterien eta bertze konponketen tratamenduakrendezno handiarenmundura ematen gaituela. Baina kasu, Nikin euskarazko nain itz naiz baino gehiago da. Disko hoko kantuek motak guzietako emozioak transmititzeko gaitasuna dute. Diskoa estten duen banoa onkigarri hau lekuko. Ekoizpena arkaitz karraskok egin adu eta diseinu aldiz oskarbiz zeinek. Proiektu honetan, igor alustiza zuzeneko emanalietan bakarka ari da. Nagusiki lupin batzuz eta gitarra batez lagundurik. Iadanik, horkezpen batzu eginak izan dira, ala nola behar sainean edo tolosan. Egia egan, askiz zaila da amar minutuz holako disko mamitsu baten laburubiltzea. Gehiago jakin edo entzun nahi bali maduzue, Nikin, bi karekin idazten da, das nikin.bandcamp.com horria bisitatzera bainu ez duzue. Neraletik, bertzerik ez helduden Enduden haste arte usten zaituzet nikinen lehen diskonekin. Nikin, entzuten genuen Fred Berruetak orkesturik, beraz Zerramezala, kantu unki gari unekilan bukatzeko mil eskerzuri ondoko aste-arte beste bediska orkestpen baten zat. Musika zarituko gira justuki kantuz-kantu aipatzerakoan berriz abiatzen baitu maia muruagak orten ere, aldaketa piska batekin lehen eman aldea ostiraletan izanen baita, berak espikatuko dauko dena, eta lehenago gure gomita, aritz galaragai izanen da Kataluniarat joanen gira igandeuntan diada eguna dute urtero ireilaren amekan ospatzen duten eguna bost gune desberdinetan ospatuko dute aurten e, beha hori ipatuko dugu, baina sustut segiro politiko den Katalunian zertan da independenziarako bide hau baina momentuz bostak eterdi euskaliratietan berriak zurekin Bernadet Argaina KATALUNIARAT Etzen lasaitasuna nagusi egun ere ondarribean hogo jorte alarde paregidea egiten dela eta ez da ono onartua ondarribeko beste egun nagusiuntan bi alarde izan dira bat gizonekin tradizionala bestea jaizkibel konpainiako gizon eta emazteekin hauek plastika beltzen artean ibili behar izan dute karrikan sistu eta oiu izan dira hauen pasaian Erakasle sindikatek deitu azuten lan usterat ostego nuntan, kolegioetako erreformaren kontra, bainan mobilizatzea txipia izan dela erranditaike, eskolegian ez da elgerretaratzelik izan, bakarrik departamendu mailan bildu dira pauen akademiako buleguen aitzinean guti ziren. Espanol eta frances presondegietan euskal presoek jasaiten duten egoera salatzeko hainbatek italdi abiatu dituzte, ipar aldean ere presoen inguruko mobilizatzea kulatu nahi du, amnistia mogimenduak barur aldibatetarat jendeak deitzen ditu eta hitzordua senpereko ostikenian emanada larun batean goizikoa mahontan. Begoi eta hama hitzordu jogoi eta bostelkarte antolatzaile, aukten buru ilguzian antolatuko da mintzala zai, miahitzen ahlo guzietan Euskararen erabilpena sustatzea izanen da helburua, erakusketen bisitak jastatze tailek edo hitzaldia koridena Euskaraz, eta egun nagusia jogoi eta bostean igandez da Usaian bezala miahitzeko mahion aintziran. Angeluko ormadi izotzoketaldeak larun batean asiko du sasoin behia lehen mailan. Azken biurteetan lehen maileko finalistak izan badira Angeluarak. Bietan ez dutelohtu Magnus Liga ondiratira itea, beraz logikoki aurten entxeatuko dira ozka horren gainditzerat. Larun batean kampuan jokatuko dute sasoineko lehen partida Zavua Aldeko Valvanoazen kontra. kontra. Melan Lucanka Lucanka horreg. Esti gash ki pipari. Melan esti gash ki gatsi ke? Pipsereta gats gue guardiko e manki sumberia, o shagari cronica, economia, o homisco e stoia e quin bacocce cocquimita. Aha Bo bo, sa calacca, sa Bo tabeste sorpresa hanitz! Beaz egunoz eguerdita uen bako txartin du studiazta... Piperetakatz! Bisidik, bisiren emankizuna, ilabeteko bigaren hastelenean. Aldi untako nagusia? Amikuzeko erreken lagunak elkartea. Erreken alde daramaten lan balioza izagutzeko. Bizirik, biziren emankizuna, irailaren amabian, hastelenarekin. Arratxeko zazpitatik goiti Euskalin Ratietan. Eta radiokultura.eus webunean. Bore laguntzaile, kede bian xahrera edo xartzeiten Euskal Euskalieratietan, eta bihar aldiz goizberin hainbat gai aktualitatean direnak aipatuko dira, eta tartean beraz maite xarrituan izango da biharko gomita, ustartu klostereko lehen dakaria. Itz eta putz, itz eta putz, itz Eta prentxan, tenore unta nahi pagaigan nagusiak uh, berri alardea, ondarribiko alardea, eta titulu hau... Ogei garrene zondarribiko kaleak zeharkatu ditu alarde parekideak. E, beste bain plastiko beltz eta ertzain artean desfilatu dute bainan baita txalo artean ere eta Euskal Iratienuebunan ere haudugu gainagusiten horretuntan bernaetek berretan aipatzen zuena orain txetan, bestalde Iñaki Goiri Zelaiaren Perfila agertzen da ere berrian, titulu honekin, frustrazioa dago gazteetan ez dute aukera ikusten ibilbide egokia egiteko. Agintaldia Bukatzea Ardu, Gohiri Zelaiak Unibertsitatean aldaketa Sakona ekarriko luketen probosamenak jarri ditu maingainean, donazioak egitea eta soldata egitura aldatzea, ez dute biderik egin horre beraz, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorearen elkarrizketa berria.eusen. Eusko Lege hauteskundeak haute eskundeak bistanda ipagai ere, gaur abiatzen baita gaur gauerditan erditan, aski uh, kampaina ofiziala gaztua muristeko muristuko dute alderdiek hauteskunde eskunde gauerdian gaur erdian, tituluak dio, gazte izen abiatuko dute kampaina ea diotak elkarrekin podemosek eta zuidadanosek bilbon ea EH txibilduk eta PS alderdiek eta donostian pepek, uh, horiek beraz azken horrenetako, xe badilarik hainbat artikulu eh, behauteskunde hauetaz. Eta argian aldiz, handiz, Angela Devis agertzen da, eh, itz dioko do erima markatu, politikarien arreta gunea komunitateen beharretara eraman behar da. Angela Devis euskal erirat urbildu zen, dola zonbait hilabete eta beraz, hemen uh, zapalkunzen gaineko gogoetai, sakonera eta komplexutasun geruzak eransten dizkion pentsalari, eman korra bezala orkestenuta argian Angela Devis. De biz hau da beraz uh, behastuunutako lehen horian den pertsona eta argiapuntuen beraz hemen uh, ere eta errefusiatuak ere aiipgai beste jesi bat Europan migratzaileak geldiarazteko arazteko lau metroko mugu uh, bat eraikiko dute Kale errian, ala diote edabideetan, Londresek 2 milioi euro gastatoko ditu justuki kalen zer txobait iristako izango den ormiz goizko agesia eraikitzeko. Kaseta puntu prefeta prefetaba targazkitan Pierre-Andre Durant, prefeta, eh, kargua utziko duela dio kasetak. Ministroen kontseiloak, frantzaz ministroen kontseiloak Pierre-Andre Durant, prefeta, zentzen dineko prefeta berria izan natu du, ireilaren sortzian, kargu berria, elduden ireilaren emeletzian hartuko du irurtez epilineo atlantikoetako prefeta egon delarik. Txarriko AFMR, ere aipagai baita media bazken ere, Uh, eraikina saltzaren kontrako, elkagetaratzea izanen baita haste buruntan, ire hilaren amak uh, eta uh, behain bat um, talde edo eragile gehitzen dira EHB edota emazteak diote adibidez. Eta bukatzeko prentsaitzuli hau zuido eztekin, Kauzak, Aipagai, gau frantxasetabideetan, Aipagai nagusietan delarik, hau zitegian, bi etsain arteko parez parekakoa, Kauzak eta bere suitzako uh, banku laria iduriz egun, eta bestalde bordaleko uh, tranbia eta autobusa Aipagai iduriz ulastera. Uh, ibiltzen narko da karta batekin, uh, balidatu gabe, bon, zudezten etu zue, xeetaxun guziak. Laszter gurekin, gure gomita, aritz galarraga. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz ap Hitz eta putz. Haukten, ondai ziela ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik orenbata arte. Bertsutan kantuz dantzan antzerkian hariko gira sintzuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko baztehak gugituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Ego dita egoiti sapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita Hori guziak, kantu eta soinuz joxirik. Ez gira heneatuko, zoen azte buruko haratu natan hartetik, onda iziela eskuali ratietan, jamek ontaik, horren bat arte. Kirola maite duzula? Eta zerbi zibik edo eritar zerbitzua egiteko prest? Euskal Iratietan duzu duzulekua Errugia Pilota Eskubaloia Gimnastika Mendilastaketak Kirolo guziak segitzen alko dituz Euskal Iratietan Interesato bali mazira, Deitu siberuko botza Gure Iratia, irulegiko edo antxeta Iratira Edo mail bat igogi Jokozkanpo abindua euskaligatiak.info elbidera Euskal Iratiak lehkuko Kirolen Iratiak Itz putz Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Eta Kataluniako bidea hartuko dugu Hatzalde untan bezala, urteko itzordua, dutelarik igandean, ire hilaren amekaguziz bezala, diadaren zaat, aurten beste presidente batekin ospatuko dute, Puigdemont demont jaunarekin, hain beste urtez Artur Mas horregon delarik, gurekin dugu, aritz galarraga Hatzalde hona. Bai, Hatzalde hona. Aldaketa tipi bat, bainan ez zaintiki txikiala ere presidentearena, e, aurtengoa aritz, e, bon, lehen galdera, pixka bat zuzena, bainan Katalunia independenziako bidean hoteda, Beti, zure ustez? Ba galdera, benetan, e, zaila erantzuten, e, ez dakit <laughs> bai. zer esan, ez dakit... Bide honetik doan independentzia lortzeko, segurazki batzuen arabera, baino, eh, polikia godo, nahi baino kerra goda biltza, bide horretan, baina, baina tira. Eh, batzuek esango izute baiet, eta eta beste askok bat zoritxerrez ezet. Eh? Baina, bai, zuk aipatu duzun aldaketa, nik uste garrantzitsua izan dela. Horten lehenengo aldize, ba, bueno, Carlos Puigdemont eh, izango da, Kataluniako presidentea ireljaren amaikan, diadaren egune handi horretan hemen Katalunean, eta lehenengo aldiz, e, ba, azken urteetan peintzat, hori Kataluniako presidenteak parte hartuko du, ba, indarre soberanistek antolatutako ekitaldietan mm -hmm. Beraz bueno, Artur Mase presidentea erritik kentzea, ba, Gauza oso importantea ez zela zioten oientzat ba, batira, gauza batzuetan ematen du badela, ez da ba, gauza bera presidente bat edo bestea, eta beraz kup behalderdiak behalderretatik ba, ba, bere meritua badu, ez da. Mm. Hor ere beraz randuzuna be, gaur egungo presidenteak parte hartuko du diadan, mugimendu egitar bat dena ere, orduan duan e, hori ondea justuki? Ba, hori, nasketa hori, eman izan da, ez nebieta aurretik ere aurreko urteetan, eta pixka bat tira independentismoak edo soberanismoak e, azken urteetan indarrandi haue hartu duenetik, e, izan dira, eh, gobernuko ordezkariak eta alderdi politikoetako ordezkariak, ba, ba gizarte zibil deitu horrek e, antolatutako ekitaldietan. Baina egia da, presidentaren figurak, ba, orain artean, etzuela parte hartu modu aktibo batean, ez? Eta aurten izango da lehenengo aldiz. Noski horregatik eh, kritika asko eta asko jaso ditu ba, Puigdemone presidenteak eh, lehenengo aldia delako eta nolabait ba, katalan guztiena beharko lukeen eh, presidente batek ba, nolabait eh, aspirazio, soberanistak edo independentistak dituen eh, mobilizazio batean parte hartuko duelako. Baina, mm -hmm. bueno, nobeda dea pixkat bada. Eh? Mm -hmm. Berak, berengai amendua, bederen markatzen duela ere ez? Bai, bai, bai, markatzen duela bat eta eta berriz ere len aipatu duana, ezta, eh CUP-koek presidentea aldatsi e, lortu izana, ba batzuk e, txikikerizatzen zuten eta eta tira horrelako kontuetan, ba simbolikoa da, ezta, baina adibidez, e, tira azken aldian hemen Katalunian, ba, asko entzuten ari den e, ba, termino bat, ezta, ba alde bakarreko erreferenduma egitearena mm -hmm. eta adibidez, ba Artur Mas horren e, kontra agertu den bezala, ba Carles Puigdemont ba askosere bueno, jarrera irekiagoa erakutsi du, eh, bai, referendum eh, alde bakarreko horren eh, aurrean, ez da? Beraz, eh, bueno, presidentea figura, importantea, ez dela dioteren ba, Ba, Horrelako kontuek, onolait, ba, gezurtatzen dute hori. Mm -hmm. Aipatzen dut zuz, obilortu referenduma, alde bakarriko independentzia e-referenduma hori, Gerozta gehiago aipatzen dena, independentzia bai hala ez, olako galdera zuzen batekin, badu bere alde positiboa erganen dugu, independentsiako bidea nahi duten entzat, baina beldura ere hor da, 2.000 eta mazazpiko olako e bat ikusten aldi diote hori da? Ba, hori Cupek e, nolabait bota zuen ideia zen, hain zuzen ere e, 2017ko aurrekontuak e, onartu etzirenean, onartu onartzeko bozketa bat egin zen parlamentuan eta ez zen neziren aurrera tera aurrekontuak eta hor justu urrengo egunetan ba Cupek nolabait bota zuen ideia hori, ez? Hau da, erreferendum bat egitearena alde bakarrekoa noski eta gero emaitza ba noski loteslea litzatekeena, ez da? E, gero soberanismoaren nolabaittik indar nagusien baitan ideia bere erosi zutenak daude eta oraindik ere bat, pixkat talalde bakarko alde bakarkotasun hori nolabait gaizki ikusten dutenak ere badaude ez. beraz mm -hmm. ez, ez ez da kontu bat nolabait hau betekotasuna jaso duena bere inguruan, baina orain eztabaidan da dagoena, ezta. Da? E, horrek argi erakusten du ba. ez ez dagoela nolabait e, bide horri markatu eta eta definitu bat, e, indar soberanista guztiek partekatzen dutena eta hori akaso da, ba, ez dakienik arazo lehenengo arazoa, ezta? Eh pizka hilabeteetan e, soberanismoak zer bide ardezakeen ikusteko eta zuz lehen e, galdera egindizuna e, nolabait erantzuteko, ezta? Oda independentzia etorriko den edo bide honetiko gazen, ezta? Da? Mm -hmm. Ez dago bide horri bakarra eta adostua denen artean beraz horrek zailtzen du asko ba horrengo hilabetetan gertatuko direnak. Mm, eta justuki, be, diada beraz igandeuntan, itzorduna bat alde hortan, uh, aurten beraz bost manifestazio eginen dira, eh, ongiblehtu badut, bai. Barcelona, Bergal, Lieda, Salt eta Tarragonana. Hori da, bai, bai, nik uste pixka bat, e, zerak gizarte zibileko, murmuina pentsalaria bi astakite laseregin, eh? Iraiaren mm. 11erako gogoratu azken urtetakoak izan direla oso, bueno, oso hiendechua kalde batetik, baina gero ere oso irudimentzuak, ezta? Bai. Mm. Mm, 2013koa etortzen sait burura orain, ba, nolabait Katalunia goitik bera, uda iparretik egora, nolabait gurtzatu zuen eh gizakate ura, adibidez, ezta? Mm. Edo tira, 2014koa, 2013koa barkatu holako V letrarenen bueno forma manifestazio eh vale. eta hortengorako ba ikuste... Bai pikate burmuina ez duut eta mm. boste leku diferentetan egitea erabaki dutela, segurazki aurre ikusita ere bat pixkal jende kopuru txikiagoa mobilizatuko dela, azken batean bueno, urte asko dira jarraian e, jende asko era asko mobilizatzen bimilaeta hamabitik ba, manifestazioak oso jendesua dira, ba, beti zifrrene dantza hori dago ez da Batzubek esaten dute gehiago gutxiago eta baina bueno, batean, egun miliaka persona mobilizatu izan dira, eh? bi milioi haipatu eh, ziren bimilatama bian, bimilatama iruan, baina hieda zifra hori pixkat geizten ari dela, bazke batean jendearen ekatu egiten delako, mm -hmm. mobilizatzeaz, bai. eta baita ere, ba, prozesua ba, segurazki baten batean ekatu gozenea onezkero. Bai, bai. Eta horrek, justuki, mobilizazio tipitze horrek, eh, be, jendearen artetik, eh, ondorioak ukaiten alditu, zure ustez, eh, prozesu horten, soberanistan? Ez, nik uste dut ez bereziki, eh? ez bereziki hau da bateti da gauza badan eguztean ba jendearen mobilizatzeko kapasitatea eta gogoaz azken batean bat tira, ez da eh? erraza ba, Kataluniako beste puntan bizi bazara bat urtero bat zelonara etorri behar izatea edo tira mugitu behar izatea eta bat ez, horrek ez du nik uste dut harreman zuzenik ba jendearen independenziarako gogo edo ez gogoarekin. Ne gustaut gogo hori gehiago dependitztzen duela bahin zuzen ere ba, ba aktualitate politikoak eh, nolabait eskaintzen edituen eh, eh, dituen gauzekin eta ez eta ez ez dakit... Azken urteetan, no, independentismoak argiki gora egin du, jende gero eta gila, gehiago biltzeko kapasita izan da, uh -huh. baina azken e, hauteskundek irailaren 27ko pasaden urteko irailaren 27ko hauteskundek erakutsi zuten ba, ba, jende gehiago behar de bait, e, ba, da oraindik, eh, nolabait independentziaren bide horretan sakontzeko, ezta da, bai, gehiengoa absolutua lortu zuten ba indar independentistek e, parlamentuan baina gero nolabait portzentaian ba ez ziren eguneko berrogeita marrera iritsi, eta hori horrek eh, asko eta asko baldintzatu du bazken hilabeteetako nolabait jarduera politikoa, eta, eta jarraituko du baldintzatzen eh, datozen hilabeteetakoa. Ez? Mm -hmm. Hor, erronka nagusia nik uste independentismoaren nada nola zabaldu ez, orain direne eguneko berrogeita sortzi hori, eta nola lortu izatea ba, gehiengo nagusi eta eta alik eta argiena, ez da? Mm. Hor, berdin bukatzeko, bada ere beste zerbait jokoan dena, da Espania, nazio ere ordena dena, eta be, aldaba, alde bakarreko independentsia referenduma aipatzen baita ere, hor, bada desobedientziarena espainiari begira, nazio arteari begira, zer dira hor adibidez eh, Espainarekin? Bai, ba, niko uste Espainarekin, Espainiarre eh, esan dezagun gobernuarekin eta eta aurrheremanak era bat edo ia ia puskatuta daudela era e, ba, bat, ez? gauza jakina da, ba, ba, ze espainiako ze alderdi politikoak ba, defendatzen duen e, errefendum batek kataluniarako eta eta zeintzuk ez, ez? Eta gero Nasioarteari begira ere, ba nik izan nuke pizka bat hain zuzen irailaren 27 zazpiko, hauteskunde hoien emaitzek, e, pixka bate, nola esan, e, Nasioartearen eh begirune hori edo edo, edo jakimin hori nahi bada pixka bat apaldu zutela eta u da, Uda, seguraski, orduan e, Katalunia, ba, Europako agendan lehen lerroan egongo zen, eta gehiengo absolutu, handi bat sandezagun, atera ezuten ezin darri independentistek, ba, ba seguraski, agendan berean ere ba, atzeratu atzeratu da kontu hori, ez da, ez daukala lehen e, izan zezaken eta nola baita ba, importantzia hori edo lehentasun hori, ezo bezan. E, noski, alde bakarreko tasuna ez da ta, ta ongi ikusia, ez Espainian, ez, ez Europan, ez Kataloñan ere, jende asko artean ere, ez mm -hmm. beraz. Horre, gehiengoak lortzen zeiatu garko lirateke independentista, gehiengo ahondiak, eta eta al dela batira beste, beste aldeko norbaitekin basubiak eraikitzen saiatu ere bai, ez? Arizgararagazu igandean ordoan, dia da egun handi hortan on izanen zira. Bai. nuen nuen parte hartu nahi, ez da ez nuen, a Ez nuen parte arteko asmorik, baina baina azkenean behartuko naute uste dut parte hartzera eta naiz naiz e, gehi mugituko seguraxi Bartzelonan bertan e, geratuko naiz eta badago arratsaldean zazpietan beste ekitaldi bat oso interesgarri zaidana San e, Boi hemen Bartzelona ondoko hiri batean eta hor antolatu dute ba baina ere ekitaldi bat orain dela 40 urteko dira da gogoratzeko eta interesantea da elkartuko diren alderdiak ze ba no labait garai bateko konbergentzia e, orain e, bueno eztekinnik nola daitzen den ze partiz demokrata katala, edo izena hartu nahi zuten, baina Espainiako auziteiek atzera bota dute, e, berdin dio. Hoiek e, alde batera utzita, garaibateko konberzenzia alde batera utzita, ba, bai Eskerra Republikana, bai Pudem alderdi eta bai KUP alderdiak, ba hori, ekitaldi bat e, antolatu dute, arratxaldeko saspietarako, Eta al izan ez gero, bat tira, lehen nike Bartzelonan, eta gero zan boira ere, ba, ba joango nintzateke. Behartua zarela koz, nikien behartua, izaiten <laughs> altzela zerbaitetara aritz galakagabinen, <laughs> bai. Or, orain badakigo. Modo privatu batean, esan tragun, ez Esa, da presio niz errakit publikoa edo. Du politikorik. horik. Ez, ez, ez. Bo, ados, haritz galarraga, beraz ez galdeginen gaur zer ikusi duzun telebistan, horrekin nik pakean usten yeah. zaitut aurtengo. Mil eta bestali arte, beraz? Ba, mil eta nahi duzuen arte. Itz eta putz. Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Eta itzetaputzen momentu garantzi bat sartzea da maia murua garentzat ere kantuz, kantu emankizunean kizunean, Hatzaldeon. Hatzaldeon. Placerikin egiten dizut, gau, badak izu. Habe, mileskar, mileskar, ez non espero gutio. Habe, hori da, justuki. Bo, kantuzkantua ipatuko dugu, eustekunero uh, aurten ere, eta aldiz aldaketa bat, ez larun bat goizerako itzordua emanez, lehen itzordua, ostiraretan izango baita orain. Hori da, ordu aldaketa batekin, hasiko dugu gaurko osasoia, irugarren iru urtea da, kantuzkantu saio egiten dugula, egun aiz kalkulak egiten. E, gu ezara. Eh, zorionak. <laughs> Zoriantzio gureak. Ai, eta, beraz, hori ba, orain e, aldiz, ostiraletan entzun ahal izango da, lehen emanaldia egin nendugu ostiralarratxaldetan, e, lauetatik bostetara, eta errepika hori bai mantentzen da, beti bezala, larun bat atxaldez bostetan, mm -hmm, eta putzeta gero. Hori bera, untsa da, <laughs> joita bastea. Orduan, da. eta zure lehen gomita, be, festival bat izango da, beraz? Bai, berezia gainera, e, hostiral ontatik hasi, eta igande bitarte beran, ertzi izeneko festivala iraganen baita. Erran behar dugu aurten ahotsaren tolesturak goiburuarekin e, ba, ospatuko dutela festivala eta performantzia berezi bat eskeneiko dute. E, musikariak edo ahotsarekin lan egitun duten artista batzuk elkartuko baitituztea mazazpigarren ediziontan, eta e, beraiek ba, performantzia berri bat eskaini beharko dute akapela edo instrumentu batez lagundurik edo batzuz lagundurik zeinek daki eta beraz ez dakigu zer izango dugun e, ba, itzordu horietan artista bako itzak ez baitu bere reportorioa ekarriko baizik eta denek elkarrekin momentuan sortutakoa erakutsiko baitute kusten mm -hmm. duzu berezi izango dela bai, bai, bai, be, gugoa pizten du beren be, urbiltzea bera Arunz. Uh, artista, kala ere? Uh, Nor eipatuko zenituzke hor tartean. Ba, artistak, e, esan behar dugu, hor roñarrian Niño de Eltxe izango dela, eh? flamencoaren berritzaietza hartzen den artista badugu dugu Niño de Eltxe. E, bera izango da, emanaldi bakoitzean izango den artista eta e, bere inguruan beste lagun batzuk izango dira. Tartean, Bainara Legardon, Oiarretxe Berria, em, Maialen Lujanbio, Beñata Siari edo eta Amorante. Mm -hmm. Bon, eta hor, uh, nolako sorpresak prestatu ituzte, pentsatzunt ez dela uxokiz sorpresa, bait ustela jadanik buruan gozabatzu finka turik ez? Hala, dena, dena improvisatu da. E, zeinek dakiz erraterako den hori, bai, erranti gute aste hon tantzear e, ba, elkartzen ari direla estudio batean elkar ezagutzeko, ez, e, ahotsarekin lan egiten dute, bakoitzak ba ikusi berdu noraino iritsi daiteken eta bakizue helburua festival honena da Ertz batetar ikustean noraino heldu gaitezken. Eta etengabe, ba, beraien burua galdezkatu zer ekarri dezaketen galderari erantzun bat bilatuz ba, ikusi behar da, festival hontan ere zer zerra terako den, horrek or, du sarma, azkenean. Mm -hmm. Ertz festivala, beraz, kantuz kantu nahi pagaiden adentxe eta sunguziak bihar izango dira, bestanaz, asiko nahi zuri egiten elkerrizketa festivalaz. Ez du alio, bihar lauetatik aintzina beraz, uh, zure gomitarekin aipatuko dituzu. Eta... Ah, ez du erran orden, eh? Arrin <laughs> ah, nintzen, ere. Importanta da, laire. Hor Ez antolatzaile bat izanen da, Xabierre erkizia. <laughs> <laughs> eta, Xabierret dena espikatu kodu bihar haintxegur, Eta bo kantu bat agurtzeko? Ba, bat, eta aurtengo, ba, kantarietako bat Niño De Elche izango denez, eta Amorantere bertan izango dugunez Amoranteren kantu bat jarriko dugu e, Niño De Heltxe, koruak egiten dituelarik, e, ba, pieza honekin Ados, pieza honetan e... Bizikiuntza, <laughs> ebe horrekin agurtuko gira eta be ondoko aldi arte beraz maia, miresker? Aio Oroitzapen batzu gordinak, gordineta egozi ezinak. Enduegibara ez da asko sobe, usteltzea ez da. Estibalean beraz, uh, entzutenalko eta ikustenalko dituzue hauek, eta kantuz kantu kizunean, erran bezala, bihar arratxaldeko ha lauetatik haintzina maia muruagarekin. Usaiak ez dira, galtzen, eta nik ere horretan agurtuko zaituztet gaurko, itzeta putzik ez bihar, bainan bai, badela asteko bildumae, eh? larun batean arratxaldeko lauetan, nik anartean bihar artera, eta goiz behirin, seiak euskali ratzietan.